Ми прийшли ще спитати пана за того віче. Це яке віче? А нам сказали наші Єгомусь, що пана Дукат хочуть скликати на рід на віче сюди до міста. Ну так, а ви що на насе? Та ми би хотіли знати, коли то буде. Або що? Ми вам усі села з нашого кута приведемо. Так нас уже всяка нужда притисла, що годі витримати. На рід як почув, що має бути віче, то аж відітхнув. «Кожний хоче свою біду виявити, кожний рад би, щоб його кривду весь світ почув». У Євгенія радісно затріпалось серце при тих словах. Він запросив селян до себе на гору, посадив їх на тім самим місці, де перед хвилею сиділи паноці, і обговоривши з ними справу реченця і дневного порядку віча, став на тім, щоб скликати його за тиждень на найближчий торговий день. Скличе він сам а реферати, крім нього, обіймуть Демко і ще один селянин. По їх відході Євгеній, негаючись, винання в наслідуючий торговий день величезну возівню в однім заїзднім домі, а потім ніс до староства завідомлення, що новий вторг слідуючого тижня скликає народне віче до міста. Розділ 49. Пан староста в своїй канцелярії зайнятий був якоюсь живою розмовою з графом Кшивотульським коли комісар вніс одержане, власне, з пошти, подання і поклав його на столі перед старостою. «Се що таке?» – мовив пан староста, розгортаючи пакет і зупиняючись очима на «рубрум і», написанім руським письмом. Комісар усміхнувся значучо, але мовчав. Пан староста, очевидно, не небудрий з «румрума», розгорнув аркуш канцелярійного паперу, де було написане «подання». І знов з виразом «безпомічності» почав блукати по письмі. Він не вмів читати по-русськи. «Що це таке?» – запитав він комісара. «Я не вмію розбиратися і Монгольщини. Подання від адвоката Рафаловича. Чого він хоче?» Завідомляє староство, що слідуючого тижня, вівторок, скликає вічі до міста. «Що? Що? Що, що таке?» «Віче – публічне зібрання! Сюди, до нашого міста? А так, і з ось яким порядком денним!» Комісар, акцентуючи по-польськи-рускі слова, відчитав відповідний уступ із подання. «Що все вони подаріли, чи що? Чого їм треба?» – мовив староста, впадаючи в гнів. «У поданні не сказано нічого більше», – пояснив комісар. «Дарують пан староста, що вмішаюсь в урядову розмову», – відізвався граф Кшивотульський. «Але там, здається, на другому місці поставлені справи повітові. Догадуюсь потроха, про що там буде мова? Про що ж таке? Про реформи каси. По повіті скрізь про неї говорять. То й не диво буде, коли наші домашні демагоги і візьмуть всю справу як привід до своєї агітації». Я остерігав нашого коханого маршалка, що воно готово наробити квасу. Але коли так, то я ніяк не можу дозволити на севіче обговорювання цієї справи може викликати ще більше розтразнення, довести до непорядків. «Розуміється, пану старості все ліпше знати», мовив спокійно Кшивотульський. «Але я б на місці пана старості поступив інакше. А то як? Я позволив би навіче». Нехай люди виговоряться, то їм буде легше. Можна би й вияснити їм справу? Не поможе вияснювання, з заклопотанням у голосі мовив староста. Справа реформи тої каси дуже непопулярна. Чи пану старості так дуже залежить на тім, щоб каса була зреформована справді так, як того хоче пан маршалок? закинув з лукавою байдужістю граф. Пана старосту вкололи чогось ці слова так, Не мов би він голим тілом сів на в'язанку кропиви. Він витріщив злякані очі на Кшивотульського, боячийся з його боку якогось удару, а потім говорив сквапливо «Мені, або ж мій, я в цій справі зовсім не інтересований, мені тільки ходить оспокій у повіті». Власне, рація позволити все віче, бо коли непопулярна реформа буде ухвалена, а люди не будуть мати нагоди виговоритись, то може прийти до гірших напорядків, а коли віче, порушуючи цю справу, викличе у повіті рух і протести проти реформи, і спинить її переведення, то й все не біда, або, по моїй думці, реформа не потрібна і для інтересів селян шкідлива. Так, пан граф, думають? Якимсь пісним голосом мовив староста? Так. А в таким разі він дипломатично не докінчив речення і перекинув розмову на іншу тему. Ще того самого дня в канцелярії пана старости явився і пан маршалок Брикальський. Він, як і всі видніші шляхтичі в повіті, мав звичай кожного разу, коли був у місті, зайти хоч на пару хвилин до староства, щоб поінформуватися про стан і напрям внутрішньої політики, або, як говорилося в товариській жаргоні, понюхати, який вітер віє. Староста зустрів маршалка коло дверей канцелярії і живо простягнув йому обі руки. «А, вітаю, коханого маршалка! Що чувати доброго?» «Все гаразд, неправда?» «А у мене новина. Пікантна новина». «Пікантний» – значить «колючий», з усміхом мовив маршалок. «Ну, як кому і для кого? Наші кохані демагоги скликають народне зібрання до міста». «Народне зібрання яке?» «Хлопське». «Із пан староста пояснив, хто скликає і з яким порядком дневним». «Догадуюся», – мовив маршалок. «Догадуюся, що то за повітові справи будуть». «Ну, а що ж пан староста?» «Позволили на севіче?» «Думаю, що нема причини не дозволити, з уданою простотою мовив староста. Пан маршалок аж підскочив у "Немає «Нема причини, скрикнув!» «Але ж це «Все початок розрухів!» «Але ж після того ми не можемо бути певні життя ані майна!» «Ну, не думаю», – спокійно цідив староста. Пан маршалок споважнів. «Пане старосто, прошу не забувати, що ви відповідаєте за спокій і порядок у повіті!» «Все так, але я не розумію». Чим тут вони загрожені? Ах, пан староста жартують? Не розумієте? Ну, тут не треба великої геніальності, щоб зрозуміти. Вже з дописи того пана, що скликає Севіча, можемо догадатися, яким духом будуть навіяні ті його реферати. Демагогічні юдження, підбурювання, чорнення і підштовхування всякої поваги і власті. Все те, що досі шириться у нас тільки по краплині, по закутках, по таємно тепер вилізе на трибуну, зареве як дзвін, одержить, так сказати, санкцію законності. «Пане старосто, пане старосто, я думаю, що ваш обов'язок у першій лінії – рятувати повіт від цієї пошисті». Смію звернути увагу пана маршалка, що у нас є також закон про спори, який дозволяє скликувати зібрання з такою програмою, як подана ось тут, і що, крім усяких інших обов'язків, я маю також обов'язок респектувати закон». «Га-га-га!» – -га, зарагодався Маршалов. «Все чудово! Все справді монументально!» «Пан староста пригадали собі існування закону, і то якраз у найменше відповідній хвилі. Або десь ви здорові були, наш солодкий господарю. Закон! Розуміється, і ми чували дещо про закон».